פרק י"ח. לא יהיה הלויים, לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי אדוני ונחלתו יוכלון, ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו כאשר דיבר לו. וזה יהיה משפט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 כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו. ועתה, לא כן, נתן לך אדוני אלוהיך. נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. ככל אשר שאלת, נאם אדוני אלוהיך בחורב, ביום הקהל, לאמור, לא אוסף. לשמוע את קול אדוני אלוהי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמות. ויאמר אדוני אלי, היטיבו אשר דיברו, נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך. ונתתי דברי בפיו, ודיבר עליהם את קול אשר אצבנו. והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי. אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מעמו. אך הנביא, אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציווי טיב לדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. וכי תאמר בלבביך, היכן נדע את הדבר אשר לא דיברו אדוני?